Wa kala rabbukum u du'uni estajib lakum Fërndëruar që ofta Allahus përnau ta'ala I lafdëruar që ofta i Vetëma të ne e lafdërojmë Dhe i shprejmë a dhurime tona A ti i kërkojmë falje për gjunafe tona A ti i kërkojmë që të nëmbroj Në në strehoj dhe të nëruaj nga e keqja e punve tona të liga dhe nga shpirtra tanë të cilët sikurisht që kanë lingësi bërënda tyre dhe janë të prirur drejt paditoris dhe padrecis si dhe të nërua nga shrejtani i malkuar dhe ndikimet e ti në mardhenit tona me Allahun në zë ogjel dëshuim se Allahus përnu ta ala është i vetmi i adhuruar me merit i cili meriton të adhurohet duke i shprehur dashurin duke është për e shprehur për shpërbimin e tij dhe duke ju friksuar ndhëshkimit e tij. Ne dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar nga Allahu Teazze wa Jall, profeti i tij, besniku i shpalljes së tij, të cilin Allahu Subhanu Teala e dërgoi me fe të plotë, me udhëzim të qartë dhe të drejtë dhe e bëri atë shembull të, shembul të gjithatyre që kërkojnë kënaicin Allahut Teazze wa Jall. Të, të gjithatyre që kërkojnë ta jetojnë këtë jetë në përputhje të plotë me vullnetin e Allahut Subhanu Teala dhe të meritojnë shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala në botën dhe në ahiret. Allahu subhanehu ve teala krijoi njeriu dhe vendosi në të dhunja për ta sprovuar. Dhe as Allahu subhanahu wa taala që thot, pra është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen, pra për të na sprovuar se cili nga ne është më vepër mirë. Pran të dhunja Allahu subhanahu wa taala na vendosi për të na sprovuar. Prandaj ne zbriti shpalljet hynore. Dërgoi profetin për të sill njerëzve udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala dhe sistemin e jetës që ai e dëshiroi për ne. Dhe na udhëzoi nëpërmjet këtyre profetëve dhe shpalljeve që nuk ka lumturi për robin vetëse duke qëndruar brenda kufive të Allahut azza wa jall. Pra Allahu subhanahu wa taala, që i dërgoi ka profet dhe i shpalli këto libra, kërkoi për ne që të qëndrojmë brenda këtyre kufive. Dhe kërkoi për ne që gjithmonë të qëndrojmë se si robi Allahu te Zeuhel adhurues te tij ve gjithmonë te qëndrojnë brenda kufive te tij. Por jo gjithmonë robi do te jetë i bindur ndaj Allahus. Allahut subhanahu te ala. Allahu xhelashanu e sprovoi robën dhe me dëshira, me ndjenja te fuqishme, te cilat shpesh herë bën shkak qe ai te largohet nga qellimi pse esh krijuar, do shpesh herë ai te cënoi këtë qëllim për cilin e ka krijuar Allahu te Zeuhel pra adhurimin Allahut te Zeuhel si një te vetëm dhe te pashoq. Prandaj gjithmonë Allahu subhanahu wa ta'ala u ka shpallur njerëzve që i kërkojnë falje në mënyrë të vazhdueshme atij. Pra gjithmonë Allahu subhanahu wa ta'ala i ka mësuar profetët e tij që të udhëzojnë popujt e tyre për të kërkuar faljen e Allahut azza wa jael. Sigurisht e thot Allahu azza wa jael subhanahu wa ta ta'ala në fillim të sures Hud thotë "Ky është një libër i cili pra janë shtjelluar ajetet e tij" dhe janë sjaruar në formën më të plot, pra, në Allah s.p.t. i cili është i urt dhe i gjithditur. Përse e zbirti Zotën Gjelesha nuk të liber, Allah ta abudu illa Allah, ta mosadroni askën tjetërve që Allahot, qëllimi kërijimit. Pastaj që fërëtë të Allah s.p.t. Thumë me tubu i lejh, pra, të pendoheni dhe pastaj të pendoheni tek Allah më nga zhe o gjelë. Ju m'atiqukum mata an hasanan ila ajalin musamma, ra de pastaj tendoheni vazhdimisht tek Allahu subhanahu wa taala per gabimet dhe leshimet tuaja. Por ky esh qellimi i krijimit te njeriu dhe kto ja porosit Allahu subhanahu wa taala gjithmon, ta adhurojm zotin xheleshanu, dhe saher qe gabojm ne te kthehemi dhe te pendohemi te zotit subhanahu wa taala, dha ai ka per te na vazhduar jeten dhenia fat e caktuar, duke na funizuar me te mira, duke na pranuar pendimin, dhe, dhe nuk ka then gjithmon mundesi qe ne te kthehemi tek Allahu azza wa jalla e pra kërkimi i faljes. Kërë subjekti i emisionet tonë të sotëm, pra el isti u faru. Sikur se e, kemi folur dhe më përpara, el isti u faru është kërkimi i faljes tek Allahus përnu të ala, dhe me të sigurisht që sënohet, së pari, fshirja e gjunafeve. Pra fshirja të regabimeve nga librat e punve tonë të këqia dhe nga e, logaria Allahus përnu të ala. Pra ti fshik të gjunafe, timbuloj të metat tona, pra qëllimi i stikfarit ësht edhe në bulimit të metave. Gjithashtu, dhe ruajtja nga gjurë më të këqia dhe rezultatet jo të këndshme që lenë gjunafet në jetën e njëriut që ofë të mardhën e me Allahun së përnu të ala, që ofë të mardhën jetë me kryesat përme dhe tjerët. E pra, istifari është një bashkullëtari do mosdoshën i njëriut dheri në momentin këra i të takohet me Allahun azzurajen. Madje, Ma në gjithmon jemi të nzitur që gjithmon të pëndoh E xifarit ka dobi të shumta, kafe wide, domethënë të jashtëzakonshme, të cilat e bëjnë që muslimani të fitojë sevapet të shumta dhe të shpëtojë nga gjurmët dhe rezultatet e gjunafeve që sillin në jetën dhe në ahiretën e tij, pranë të ndenjasë në dynjasë dhe në ahiretën e tij. Për këto sevape ose për dobive, domethënë të xifarit, mund të përmendim se ai është shkak për mbulimin e të gjitha gjunafeve. Pra nuk ka ndonjë gjunaf që mbetet pa u fshir me istighfar, me kërkimin e faljes. Në gjitha falen, të gjitha gjunafe të falen tek Allahu Subhanu Teala. Madje Allahu Xhaleshani mëfal edhe shirkun dhe kufrin nëse ne pendohemi dhe largohemi prej tyre. Pra, istighfari, pendimi sinqert tek Allahu Azza wa Jalla gjithmonë është i pranuar deri në momentin kur njeriu nuk e ka ardhur vdekja, pra nuk i ka ardhur shpirti në grop të ftytit apo nuk ka parë melekun e vdekjes, pra pranohet ky pendim për sa kohë njeriu nuk i ka ardhur Meleku ai me nuk e ka parë me legun e vdekjes dhe për sa kohë nuk ka lindur dielli nga perëndimi, pra nuk kanë ardhur shenjat e mëdha të këtij lloji nga Allahu subhanahu wa taala. Pra ai është shkak për faljen e gjunafeve. Kërkimi i faljes, istighfari, është një mundësi për të çliruar nga trishtimet, dëshpërimet, është një mundësi për të fituar riskun dhe për të shtuar riskun, është një mundësi për të zbritur ndihmën nga Allahu azza wa jalla. Pikërisht për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e u dhezoj Nuhun a.s. që taftoj dhe t'inzis popullën e ti për kërkuar falje. Kështu për së më nësurën Nuh, Allahës përnotarën asjaron për këtë fjalë që Nuhun a.s. një adreton popullë dhe ti kërë thot, va kultu staghfiru rabbekum, inna hu kene gaffera, dhe unë i thash popullë të ti ma zotim, kërkoj një falje zotit tuaj, staghfiru rabbekum, bëni stighfar të këzotit juaj. Inhu kan ghafar, sepse ai fal dhe fal shumë dhe në mënyrë të vazhdueshme, të njëpasnjëshme. Sa herë që ne kërkojmë falje dhe pendohemi tek ai. Inhu kan ghafar. La pas kërkimin e faljes, yursilis samaa aleikum midrar, që t'u dërgojë qiellin plotë për plot me shi, pra dhe me begati, dhe t'ju ashtojë juve pasurinë dhe fëmijët, pra të dhem. O yaj'alukum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ne t'ju dërgojë ve kopshte të lulëzuar, dhe t'ju mundsojë që të keni lumej, përmjet të cilëve ju të ofroni dhe të fitoni mirësi të shumta. Pra istighfari, sikur sa u përmend, në këtë jetë ka dobi të shumta, zhmbulimi gjunafeve, zbritja e riskut nga qielli, shtimi i pasurisë dhe i fëmijëve dhe pasardhësve të mirë, krimi, të gjitha mirësive dhe çdo gjë që të ofron mirësi në jetën e kësaj dhunjaje përpara ahiretit. Gjithashtu, istighfari bëhet shkak për ruajtjen e zemrës dhe pastërtisë së saj. Sepse zemra, nëse vazhdimisht Nëse ambulohet me gjunafe ose goditet me gjunafe, sa herë bën një gjunaf në zemër shënohet një pikë zeze. Dhe nëse këto shtohen këto pika zeza, atëherë zemra errësohet, mbylllet dhe ajo nuk është më e aftë të dallojë të mirën nga e keqja. Nuk është e aftë më të dallojë se kush i sjell dobi dhe kush i sjell dëm, të çfarë pune sjell dëm. Prandaj, nëse i riu kërkon të ketë një zemër të shëndetshme, duhet të shtojë instilfarin i cili e pastron zemrën. Ne bën ato të aftë që dalloj të vërtetën nga kota. Një zemër e vulosur, nga gjunafet dhe e mbushur me gjunafe, e ka shumë vështir dalojt vërtetën, dalojt të vështirtë dalloj të vërtetën. Dallojtë mirën nga e keqja do bin gatami. Prandaj istifari është një mundësi e mrekullueshme që Allahu subhanahu wa taala e ka lënë hapur për ne, që ne të pastrojmë zemrat tona dhe në këtë mënyrë të kemi mundësi që ende të njohim të vërtetën dhe të mirën dhe ta pasojmë atë, dhe të njohim të keqen dhe të distancohemi dhe të largohemi prej saj. Sigurisht, istighfarit ka dobi të shumta, të cilat na ka udhëzuar, domethënë Zoti dhe jleshani dhe profeti sallallahu alaihi wasallam që ne të shtojmë sa më shumë prej tij. Për shembull, sa herë që përfundojmë namazet ose në përfundim të haxhit ose në përfundim të adhurimeve, ne gjithmonë i kërkojmë falin Allahut subhanahu wa taala, sikurse kanë ardhur për këtë ajet e Kuranore dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë i kërkojmë falin Allahut subhanahu wa taala sepse, në më thënë, pa dyshim, në adhurime që i kemi përkushtuar ati, ne mund kemi nënë mangët, mund kemi të reguar të pavëmëndshëm, dhe nuk i kemi kushtuar vëmëndjen dhe përkushtimin që i takonë Allahot Azze o Gjellë. Pra ndaj dhe ka nevoj që ne ti kërkojmë falje për mangësin tonë dhe për adhurime tona aqë të dobëta dhe të mangëta. Gjithashtu, në fund të namazit e natës, është një moment i merkullu shumë ku i stifari, në më thënë, Sigurisht Allahu subhanahu wa taala duke përshkruar, domethënë ata që adhurojnë Allahun azza wa xhel dhe të zgjedhurit e tij, thot kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ata shumë pak flinin gjatë natës, nuk mbështeten, nuk flinin gjumë gjatë, domethënë edhe gjithë natën, por se shumë pak flinin. Ishin shumë pak që flinin natën, thot Allahu azza wa xhel, wa bil ashari hum yastawfirun. Dhe në kohën e suhurit, pra ën kohën kur përfundonte koha e namazit të natës dhe ishte koha e suhurit, pra kur A në sufur paraqërim, وبالأصحار هم يستغفرون, ata i kërkonin falin Allahut subhanuhual. Pra ajo sigurisht e kishin kaluar gjithë natën në adhyrim, në përkushtim ndaj Zotit, në namaz, duke qartë dhe u përgjëruar për Allahut azzehual, duke kërkuar të mira të dunjas dhe ahiretit, duke shprehur shprimin e tij, duke pasur frikën ndaj shikimin e tij, por sigurisht e kishin kaluar natën në gjunave i̇şte dhe tani duhet kërkonin falje, subhanallah. Njerëz të cilët deri ato punë të shumta që i dedikojnë Zotit xheleshanu përsëri i konsideronin të mangëta dhe shumë shumë shumë të pavlera dhe kërkonin nuk gjenin fuqi veset kërkonin falje Allahu subhanahu teala kërkonin falje për mangësinë e tyre për faktin që nuk tregoheshin aq më shumë ohos ndaj mirësive që u ka dhuruar Allahu azza wa jall ja për këta ishin ata të cilët i ka dhënë Allahu subhanahu teala dhe i dalloi mbi të tjerët pra në këtë rast era kërkoi gjithsesi falje Allahu azza wa jall gjithashtu është ligjëruar istiğfarî do kohën kur ne përfundojmë me xhlisin, pra në mëxhliset tona e kemi përmendur dhe shumë herë të tjera në misione ndryshme, por duhet ta përmendnim edhe tani sepse pikërisht ne i kërkojmë falin Allahut Azza wa Xala në çdo mëxhlis që mbarojmë nga gjunafet që kemi bërë ose mangësitë tona ose padrejtësitë që mund të kemi bërë me fjalë gjatë mëxhlisit, duke thënë subhanakallahumma bihamdik, ashhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pra, ne vërejmë Zotin supremutal, i thurim hamdati, dhe në fund themi kërkoj faljet e këtij O Zot dhe te kti pendohem për gjithçka që un kam bërë gabim gjatë këtij mëzhlisi. Gjithashtu istighfari përdoret nga lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Siçërse istighfar, lutje të ndryshme pa domethënë i cili do të vi pak i shqulluar më poshtë, pra Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, deri në fund pra. Ky është saidul istighfar, pra zotëria e istighfarit, zotëria e krimit faljes. Pra mënyra më e përkryer dhe plot e kërkimit të faljes. Kjo është nga lutja që bëjmë në mëngjes dhe në mbrëmje. Gjithashtu, ne kërkojmë falin Allahu subhanahu wa taala dhe në ruku, sigurisht se është dhikri i rukus që kemi përmendur, subhanakallahu rabbana wa bihamdik, allahummafirlī. Pra o Zoti im, ti je Zoti ynë dhe ti ta ke lavdin e plot, allahummaghfir lī, pra o Zot, më fal mua. Gjithashtu, është në sejdë, para nga lutja që ne bëjmë në sejdë dhe kemi shpjeguar në misione të tjera, është lutja para o Zot o jadhruarim më fal mua gjunafe të mija të gjitha, kulle, dikëh hua gjulleh, të imtët dhe ato të mëdhat, o eulë hua akhira, të parat dhe të fundit, o alanje të hua sirrah, ato që i kam bër haptazi dhe ato që i kam bër fshehtazi. Pra këto, një lutje që mund bërë në seqde, gjithashtu edhe mes du seqdeve në themi, rabbi këfirli, ose rabbi këfirli, o arhamni, o ehdini, o arafini, o rzukni, pra të lutje që bëhen me s'du seshdeve, me s'tyre e para është rabbi këfirli, o Zotë më falë mua. Gjithashtu, pas të shahudit dhe për para dhenjës selam, kur në themi Allah me këfirli ma këtë dëmë të më ma, ma akartë, o ma asrëtë, o ma e alëndë, lutje cilë në kemi shfiguar në misionin, kur kemi folur për këtë moment, pra për doat për para dhenjës e selamit, pra është o Zotë i më falë mua, ato që i kam bërë më pë Ato që i kam bër fshehtazi dhe ato që i kam bër haptazi etj etj do në fund të duas që ne e kemi shpjeguar. Gjithashtu është në momentin kur ne dalim nga banja ose nga vendi i kryerës së nevojave personale, pra kur del thua gufranek dhe urgësia në këtë rast është nafalu zot, nafal gjërat e tua edhe nafal për ato momentet që i kaluam pa të përkujtuar ty, sepse në ato momente nuk lejohet përkujtimi Allahu te Azza wa Jell në vende të tilla. Gjithashtu është i ligjiruar dhe i nëzitur dhe i porositur mësë shumëti kërkimi faljes pas i dikush njëri u pra kryën një gjunaf. Sepse Allah së përnotara ka thënë, po me nja mërësuën e u jadlim nefsehu, thumë me jëstau firin lahë, jëgjedi lahë, gafur rrahima. A i cili thotë punon një pun të keqe, thotë Allah vazhëvëgjën, surën në njësa, na jetin 110. Pra thotë a i që punon një pun të keqe, e u jadlim nefsehu, ose i bëm Dhe pastaj me një heri fali Allah, ka më një herë kërkoj falje Allahut subhanahu wa taala, kapërtajitur Allahun, falës, mëshirues. Pra, gjithmonë që kryen një punë të keqe dhe i kërkon falje Allahut azza wa jall, i bën padrejsi vetesënde, i kërkon falje Allahut azza wa jall, Allahu subhanahu wa taala gjithmonë do të jetë falës dhe mëshirues. Sepse Allahu azza wa jall na ka krijuar dhe e di se çfarë ka krijuar. E di që ne jemi të dobët, jemi të pafuqishëm, jetojmë në situata të ndryshme që shpesh herë dobësohemi, e Allahu subhanahu wa taala e di shumë mirë Allahu azza wa jall do të busin tonë dhe prandaj a i në falë në më shironë dhe gjithmonë e të hapur portën e pendimit që e, robrit të kthehen dhe të pendohen dhe ka i prandaj dhe Allah s.t.a sigur se në këta jet në nëndzit që ne të kërkojnë falë i gjithmonë ose sigur të thënë Prof. Salam në një hadith pra i që është penduar nga një gjunaf është një lojës e a i që nuk ka përfare atë gjunaf pra të ka Allah s.t.a a i e, është gjunaf i fshirë d Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na këshilluar që ne të kërkojmë falje vazhdimisht nëpër mezhlistet tona, edhe gjatë mezhlisteve, jo vetëm në fundin e mezhlistes, por edhe gjatë mezhlistit, ne kërkojmë falje Allahut azza wa jalla në mënyrë të më vazhdueshme. Sepse, sikurse ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, në një mezhliste vetëm në një tubim profeti sallallahu alaihi wasallam është numëruar që të ketë thënë më shumë se 100 herë për këtë fjalë: "Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim", O Zot, më fal mua dhe prano pendimin tim. Timet vërtetje falës i madh dhe pranues i pendimit. Më shumë se 100 herë një fjalë të tillë në tobinde që profeti sallallahu alejhi dhesellem gjithmonë fliste, këshillonte, ishte angazhuar dhe megjithatë ai kërkonte falje Allahut subhanahu wa taala dhe pendoi vazhdimisht tek ai për treguar gradin e lartë që kishte arritur në adhurinë e Allahut azza wa jall. Gjithashtu është rigjuruar kërkimi i faljes dhe kur hipim në një metodëtimi, sikur se e kemi përmendur shumë herë gjatë këtyre emisioneve, pra është një pjesë kur i kërkohet Allahut subhanahu wa taala falje dhe pëndohemi të kaj për gjunafe tona, duke thënë, subhanë këllahume, in një dhalem të nefsi, fëgë filli, fëgë filli, fëgë në hulegë fërëdhunu bë illë e ndë. I pasë të rje dhe i të li rëzotim nga gjdo e metë, unë i kam për padrecim vetës time, përndaj më falë mua, sepse askush nuk i falë gjunafe të dhe gabimet përvertë se ti. Gjithashtu është i gjiruar instigufari në momentin, e afrimit të vdekjes, pa kur dikush është duke pritur në gargara të funde është në agoninë e vdekjes, është e liruar dhe është nxitur më së shumti që të kërkohet falje Allahut subhanahu wa taala, dhe për këtë na ka mësuar edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe transmetohet që momentet e vdekjes profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o Zot, më fal mua, më mëshiro mua dhe më ngjit me më të lartin mik dhe të dashur me Allahut subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall. Pra, e, gjithashtu Numërohet se profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës kërkonte më shumë se 100 herë falje dhe urdhëronte edhe porositë që kërkojnë falje. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "O njerëz, kërkoni falje dhe pendohuni tek Allahu subhanahu wa taala, sepse unë pendohem tek Zoti im gjatë ditës 100 herë." Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam, që Allahu Azza wa Jalla kishte falur gjunafet e para dhe të fundit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithmonë kërkonte falje dhe pendohet e sallallahu azeze. Sigurisht që këto janë ngritje të gradave të profetit sallallahu alajhi wasallam, shërbejnë si mësim për ne që gjithmonë kërkojmë falje Allahut azeze. Gjithashtu, kur është dikush shkon mik dhe ushqehet nga ushqimi që i ofron miku, atëherë thotë dhe lutet për atë që i ka ofruar ushqim duke thënë Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa ogfir lahum warhamhum. O zot, pra lutesh për ata që të ka dhuruar ushqimin. Allahumë barik lehum, o Zot, begatoj dhe jepi bërriqet të math atyre, fima rëzëk të hum në atëm e cilë një ke furnizuar. Pra, begatoj, jepi bërriqet në atëm e cilë një ke furnizuar, u aufir lehum, arham hum, dhe fali gjunafe të atyre, dhe mëshiroj me mëshirën të ndër. Gjithashtu, duaullin me idhë fissalati alehi, pra, në momentin kur lutemi për gjenazën, për të vdekurin, kurimi duke falur në mazën e gjenazës, ndër duat që lutemi për gjinazën, as er dhe Allahu magfir lahu wa rahmuhu, o Zot, falajte dhe mëshiroje, uaafihi wa afu anhu, e rruaj atë dhe, dhe mbuloj atë metat e tij, u ekrim nuzul lahu. Dhe përfshiem me bujarinë tënde, duke i dhënë funizim dhe duke i dhënë shpërblim nga bujaria dhe falja jote. Pra edhe kjo është një lutje për falje, kërkimi i faljes është i ligjëruar të thuhet dhe pas varrosjes pra dhe në pasë futjes në, në varë të gjenazës, duke thënë Allahum më këfir lehu, Allahum më thebit hu. O Zotë falje gjunafet dhe O Zotë përforcoja atë në përgjigje në pyetjeve që do t'i dretojnë dy me leket munkeri dhe në kjim me pyetet a i shtë rëndësishme, pra O Zotë forcoja që a i të përgjidhe në atë pyetje dhe të dalë me sukses dhe faqe bardhë. Gjithashtu, ka dhe raset të shumë të cilat përmendit kë Se rastet janë të shumta dhe kërkimi i faljes është një adhuroim që vazhdimisht robi duhet ta përmendë dhe ta adhurojë Allahun subhanahu teala nëpërmjet tij. Por duhet të përmendim që njeriu është i dobët dhe është gjithmonë në natyrën e tij është gabimtar, është gjithmonë haron, gjithmonë zhytet në paditurinë e tij dhe në padredsinë e tij dhe është i prirur që të hanoi drejt gabimit. Aiç më tepër që atë janë të shumt armiq që e tërheqin nga ana e gabimeve dhe e detyrojn që ai të gabojë dhe të shkaktoj, domethënë gabime, të cilat Allahu subhanu te ala ka kërkuar që ne t'i kërkojm falje. Prandaj duhet që njeriu vazhdimisht kërkojë falje Allahu subhanu te ala. Dhe dihet që Allahu azza wa xel e ka lënë hapur këtë portë për sa kohë, sigurisht se e përmendëm sipër, robi ka jetë në në trupin e tij dhe akoma nuk ka parr, pran lem yuajin thon dietar, nuk e ka parë melekun e vdekjes që të vijë dhe të marrë shpirtin. Pra për sa kohë Ai është në jetë, ai ka mundësi që të pendohet vazhdimisht dhe elhamdullahu mundësia e pendimit gjithmonë është e hapur. Por duhet vëllezër dhe motra, të mos harrojmë që pendimi nuk është thjesht vetë me fjalë, pra duke thënë astaghfirullah ose rabbighfirli ose me mënyra që do ti përmendim pak më poshtë inshallah. Por pendimi është diçka që thuhet me fjalë, por duhet të ndihet në zemër dhe duhet që ta vërtetojnë edhe punët. Prandaj nuk është thjesht vetëm fjalë që thuhet. Sepse ajo është një pendim i mashtrues, është një pendim i gënjeshtër në kërkim falje superficiale, sepse Allahu Subhanu Teala çfarë thotë në Kur'an, "Pra unë vërtet jam falas, por për kë?" Flet Allahu Subhanu Teala, "Inni ghafarun limen taba", për atë që pendohet sinqerisht. Wa amana, dhe beson saktësisht, u amila salihan, dhe vepron punë të mira. Pra, këtë pendim e përktheu në besim të saktë dhe në punë të mira konform me besimin u bëj mirësalihën, ثم اهتدى. La pastaj u udhëzuan në të drejtë dhe ishte e qëndrueshme. Pra, pendimi nuk është thjesht vetëm një fjalë, por se është një pendim i sinqertë, i cili shoqërohet me besim të pastër, sikurse ka dashur Zoti Jeleshanuhu, dhe punë të drejta të sinqerta konform këtij besimi dhe duke vazhduar, duke qenë të përqendruar në këtë rrugë. Fali Allahu subhanahu wa taala është më mirë se çfarë grumbullojnë dhe çfarë na ofrojnë gjunafet. Padoshim që falja e Allahut subhanahu wa taala është më e mirë se gjithçka. Sado të knejësinë na falin gjunafet, sado të knejësi gëzim të mund na falin largimin nga xheljati i Zotit subhanahu wa taala dhe urdhrat e Tij, padoshim që falja e Zotit subhanahu wa taala është shumë më e mirë sesa ajo që njerëzit grumbullojnë nëpërmjet gjunafeve të tyre. Sepse Allahu subhanahu wa taala çfarë thotë? "La ma'furatu min Allahi wa rahmatun khairu mimma yajma'un." Pra falja nga Allahu subhanahu wa taala dhe mëshira e Tij është shumë më e mirë sasa ajo që ata grumbullojnë dhe sikur mos ishte mëshira e Allahut subhanahu wa taala ne do të ishim shkatruar të gjithë sepse Allahu azza wa jall është që fal gjithmonë dhe toleron Allahu subhanahu wa taala dhe afatizon sikur të thotë Allahu azza wa jall para nëse nuk na në mëshiron zoti ynë dhe nuk na e mbulon mëtat tona ne padoshim kemi vërë që për të dëshpëruarve dhe për të trishtuarve dhe të humburve prandaj është falja e Zotit tonë Allahu azza wa jall është mëshira e tij e cila është më e mira për ne dhe që sigurisht nëse nuk do të isht ajo ne do të ishim shkatëruar me kohë do të ishim devijuar do ishim larguar nga rruga e drejtë. Nuk ka dyshim që nuk ka rrugë për shpëtimin e robit. Nuk ka rrugë për të arritur lumturinë në dunjën e ahiret veçse nëpërmjet faljes dhe nëpërmjet kërkimit faljes tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra që Allahu vazhdojë të na mbulojë të meta tona, të mos na shfaqë ato në ditën e gjykimit që turpërohemi para njerëzve, por edhe në dunjën të mos na shfaqë tek të, të, të tjerë. Ne kërkojmë Allahut Azza wa Xel, të mërojë të meta tona, të falë gjunafet tona dhe të na ndihmojë që ne të rregullojmë marrëdhënëtonë me Allahun Subhanu Teala me një pendim të sinqertë, të vazhdueshëm, të qëndrueshëm, dalin ditën që ta takojmë Allahun Subhanu Teala dhe të shnohemi para tijëre, të cilët vërtet u penduan sinqerisht tek Allahu Azza wa Xel. Qkoj Allahu Subhanu Teala falje për atë që thash. Qëndroni me nen pjes në pjesën e dytë të këtij misioni për të folur diçka rreth mënyrave të kërkimit të faljes. Allahu ju shpërblet me të mira. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Elhamdulillah, والصلاه والسلام ala rasulillah. Shoreve nazarë të motra, njeriu është i dobët dhe gjithmonë do të gabojë dhe gjithmonë do të bjerë në gabime të cilat kërkojmë pendim të sinqert dhe kërkim falje. Por i lumturii është ai i cili gjithmonë kërkon falin e Allahut subhanu te al. Të gjithë ne jemi gabimtarë, por më i miri gabimtar është ai që gjithmonë pendohet tek Allahu azza wa jall. Dhe duhet të dimë se gjithmonë porta e pendimit është e hapur. Për sa kohë robi ka ende jetë në trupin e tij, për sa kohë ai nuk ka parë melekun e vdekjes dhe nuk ka ardhur shkrimi në grop të ftytit për të dalë jashtë, ai جسësi është në, në mundësi për të kërkuar falin e Allahut azza wa jall, dhe Allahu subhanu te ala i fal të gjitha dhe nuk pyet askënd Allahu Azza wa Jall, sepse asht i vetmi që ka pushtetin në dorë dhe pushtetin për të falur robërit e tij. Nëse ne pendohemi sinqerisht dhe tregohemi te të Çiltr do të vërtet në pendimin tonë dhe kërkimin e faljes, Allahu Azza wa Jall ka premtuar me një premtim të mrekullueshëm se të gjitha gjunafetona që i kemi punuar dhe kemi kërkuar falje për ato tyre, pa për këto gjunafe, Allahu Subhanu Taala ka për të shëndruar ato në se vape sikur se thot Allahu Azza wa Jall në surën Furqan ajd 38 para përveç atyre që pendohen për Allahu subhanahu teala thot përjashton nga ndëshkimi në xhehenem ndëshkimet e merituara ata që pendohen ilamentabe pra ata që u penduan wa amana dhe besuan sinqerisht dhe në mënyrë të drejtë Allahu subhanahu teala amelan salihan dhe punuan punë të mira pra jo vetëm u penduan me fjalë por edhe me zemër Por e shprehnë edhe me besimin e tyre dhe me veprat që i kryen në emër të këtij pendimi. Uami 'amalan salihan fa ulai ka bikulush kytyre yubeddilu llahu sayiatihim hasanat. Pra Allahu Subhanallahu Teala u shndron punët që ja, që ata i kishin kryer, u shndron në sevpa dhe punë të mira. Pra kjo është shpërbimi i Allahu Subhanallahu Teala, wa kana llahu afuwaran rahima. Dhe padurshmi Allahu është falës dhe mëshirues. Pra ky vërtet është një shpërbim i madh dhe një ftesë e pakrajsueshme që robi gjithmonë kërkon falje Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu azza wa jall tuash ndëroi gjunafa që patën punuar pas kërkimit të faljes në të mira dhe sevape. Sigurisht që mënyrat e istighfarit janë të shumta dhe sheriahti ka siellë mënyra të shumta të kërkimit të faljes, ndër më të preferuarat është ajo e quhet Sayyidul Istighfar, pra zotëria e gjithë e istigfareve dhe kërkimit të faljes, e cila është një lutje që kryhet mëngjes dhe në mbrëmje dhe në mënyrë të vazhdueshme sa më shumë aq më mirë. Sot profeti sallallahu alejhi ve sellem do kenë mësuar se si të kërkojmë falje. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ent. Allahumma oyadhruarim, ti e zoti im, enta rabbi, la ilaha illa ent. Nuk ka të adhuruar me merit më për veç teje. Pra dëshmi e qartë e pastër e tauhidit, e njësimit Allahut azza wa xal. Duke larguar nga shirku. Khalaqtani wa ana 'abduka. Ti më krijove mua dhe un jam adhurusi dhe robi jot. Pra dëshmi e një shmërisë Allah s.a. Shmëris në adhurim, e një shmërisë Allah s.a. në kryim dhe në rububije në ti, pra në faktin se rëzotërues, funizues, kryues i gjithë shkaje dhe ajgjë përkujdeset, në të khalakteni, wa në abduk, dhe unë jam robiot, dhe të regim i varfëris dhe në nështërimit të në të plotë të këllas s.a. wa në ala ahdike, wa wa ardike mës të taat, dhe unë jam duke zbatuar premtimin që të kam dhën ty, dhe marrveshin që kam me ty kush është marrveshja e premtimit që kemë dhënë Allahut Azza wa Xel, që ne ta adhurojmë atë si vetëm, të mos e shoqërojmë me shok atij. Un po vazdoi për kjo është një dëshmi e përkushtimit tënd në adhurimin ndaj Allahut Subhanu Teala dhe në mbajtjen e premtimit që i ke dhënë atij. Pastaj vion të thotë robi, "E'udhu bike min sherril ma sana'tu." O zoti i madh kërkoi mbrojtje tek ti dhe strehim nga sherrri i asaj që unë kam punuar me duart e mia, pra që janë gjunafe të shumta dhe sigurisht atollë ngjurm në marrëdhënien tonë me Allahun subhanahu wa taala dhe në mbarvajtjen e jetës tonë të, të dhunja dhe në axhiret. Prandaj ne kërkojmë strehim Allahut azza wa jall. E'udhu biki min sharri ma sanaa. Por un jam i vetdijshëm dhe i pranoj të gjitha mirësitë që ti ke bërë mbi mua. Pra, kjo është një pranim i të gjitha mirësive të Allahut, një minohje shprehur ndaj këtyre mirësive dhe tregues i pendimit të sinqertë që kem në zemër, që Allahu subhanahu wa taala që ka të ka dhënë gjithë ato mirësi, ti megjithatë ke bërë gabime. Pra kjo është një minjohje e përzier me një ndjenjë pendimi, të sinqertë dhe kërkimi falje nga Allahu Teazzehual. Wa abu bi dhanbi wa pranoj gjunaftet e mia ndaj teje. Pra, siç pranoj që mirësitët tua janë të shumta, ndaj meje pranoj dhe gjunaftet e mia, të cilat janë të shumta dhe padrejcitë e mia që janë të panumërtat. Fa'fur li fa'innahu la yafruzu illa ant. Pra, më fal o Zot, më fal gjunaftet e mia, sepse askush nuk i fal gjunaftet për veç tëje. Pra, Ky është saidul istighfar që sigurisht se e dëgjuat, është e mbushur plot me lavdërim për Allahun subhanu teala, me dëshminë e njëshmërisë për atë teuhid të, të pastër, me dëshminë se ti je robi i varfër tek Allahu subhanu teala dhe jeni në pozicion që shpreh varfrinë dhe nevojën që ke për Allahun azza wa jalla dhe faljen e tij, tregon që Allahu subhanu teala ka bërë mirësi të shumta dhe tregon mirënjohjen ndaj këtyre mirësive, një pendim të sinqertë dhe të çiltër dhe e pranon faktin që ke bërë gjunafe të shumë ndaj Allahut azza wa jalla Dhe përnu ta fasay ke kum falj Allahu subhanahu wa taala dhe dëshmon që as kush nuk e fal gjunafet veç Allahu subhanahu wa taala. Pra edhe të uhidi në pastor, një herë dëshmon tauhidin e pastër, njohurinë Allahu ta zeu xhel, në kërkimin e faljes. Pra ky është sidul istighfar dhe kjo është një nga mënyrat më të zgjedhura të kërkimit të faljes. Gjithashtu një mënyrë tjetër është Rabbighfirli, o Zot më fal mua, më bulo me të meta të mia. Gjithashtu është astaghfirullah, pra o Zot kërkoj falje, astaghfirullah i kërkoj falje Allahut, i kërkoj që të më mbuloj me të meta të mia Allahu azza wa xhel një mënyrë tjetër është rabbigfirli wa tub ali innaka anta at-tawabur rahim kjo është mënyra që profeti sallallahu alaihi wasallam e thoshte më shumë se 100 herë gjatë një mëxhlisit të vetëm pra o zot më fal mua dhe pranoi pendimin tim sepse me vërtet të vërtetë ti je pranuesi i pendimit i gjithëmshirshëm gjithashtu një mënyrë tjetër është o zoti im uni kam padrejtësi vetësime me padrejtësi të shumta dhe padyshim as kur nuk i fal gjunafet për vetes të Faqfir li mağfirata min indik. O zot më fal mua me një falje nga ana jote, me një falje të madhe, ashtu sikurse është falja e Allahut Azza wa Xal, e gjerë, e madhe që përfshin të gjithë. Me mëshirën e Ti, warhamni innaka anta el gafurur rahim. Pa eda mëmshiron mua o zot, sepse padoshin ti e falës, mbuluesi gjunafeve dhe e mëshiruesi mëshirplot. Pra kjo ishte disa nga mënyra të kërkimit të faljes, por edhe një rëndëzë damotra. Duhet ta theksoj Pendimi ju duhet të jetë pendimi sinqert i çiltër. Është pendim me duke ndier keqardhi për atë që kemi bërë për gjunafe dhe padrejësive, dhe duhet që të vendosim sinqerisht të mos kthehemi më në ato gjunafe që kemi kryer. Ose së paku, tarusim Zotën Xheleshanun që ai të na ndihmoj të të nai lehtësoj largimin nga gjunafet. Vetëm atë që ndihmon Allahu subhanahu wa taala dhe i jep mundësi të pendohet, vetëm ai mund të pendohet sinqerisht dhe vërtet të largohet nga padrejësitë e gjunafeve sepse një pendim i cili nuk shoqërohet me punë dhe nuk e vërtetojnë veprat, pa dyshim ai është një pendim i gënjeshtë, sigurisht sa ka thënë al-Fudhayr ibn Hiyad, pra pa kërkim falje sepau larguar nga gjunafet, është pendimi i mashtruesve. Pra, kërkimi i faljes duhet të jetë sinqert. Allahu subhanahu wa taala që vërtet të pendohemi sinqerisht për ato gabime që ne kryejmë dhe vazhdojmë të kryejmë atij, Allahu subhanahu wa taala të fal gjunafet ona, të mbulojë mëtat ona të rëndihmoj që vërdimisht pëndohëm i sinqerisht e ka i, dhe i të në falë gjunafe tona, e lësë Allahë nëzë zëvë gjellë, për të mirën dhënja dhe në akiret, Allah e shëpër blefën të mira, subhanë këllamë mihamdik, shudhu la ilaha illa ant, estakë fëruke vë atumë për ila iqë. Wa kala rabbukum u du'uni, estajib lëkum,